відповідаючи, мовив володар мужів Агамемнон, «Несторе, сину Нелея!» Велика є славу Ахеїв! Ти, Агамемнона, бачиш, Атріда, якого обтяжив Зевс над усіх тягарем, турбот безнастанних допоки вистачить в грудях дихання й носитимуть любі коліна. Так я блукаю, бо сон Нездоланний мені на повіки ще не лягав. Війною журюся й нещастям Ахею. Страшно боюся за долю Данаю. Мій дух непохитний твердість утратив. Я повинен тривоги, і серце готове вискочить геть із грудей, і тремтять мої пружні суглоби. Як і тебе щось турбує, бо сон і до тебе не сходить, то обійдімо сторожу і разом побачимо на місці, чи не знесили лавоїв утома тяжка і дрімота, чи не поснули вони, забувши обов'язки варти. А вороги ж недалеко, і зовсім того ми не певні, чи не намислять вони серед ночі на стан наш напасти. Мовив до нього у відповідь Нестор, їздець староденний, Сину Атреїв славетний, владарю мужів Агамемнон. Задуми, мабуть, не всі, на які сподівається Гектор, Виповнить Зевс велимудрий. Ще більшого лиха, гадаю, згодом зазнати завдасть, Коли славний Ахил богосвітлий любає серце своє Від гніву тяжкого відверне. Радий з тобою піти я. Ходімо ж, розбудимо інших. Славного списом своїм Діомеда, також Отісея. З ними й Еанта, швидкого і могутнього сина Філея. От якби згодився ще хтось піти і до нас запросити, і до мене є вождя, і подібного Богу Еанта. Їх кораблі так далеко стоять, аж із самого краю. А мені хоч і люблю я його, і шаную, все ж докорю й хоч розсердися, ти не сховаю від тебе. Спить собі він, а тебе одного залишає трудитись. Треба було б між старшини сьогодні йому потрудитись. Всіх ублагати нестерпно бо скрута нам нині настала. Знову промовив до нього Володар мужів Агамемнон. Старче, полаять його, іншим часом я й сам попросив би. Часто, бо дляється він, і не дуже то хоче трудитись, не через ліннощі навіть, або нерозсудливий розум, дивиться все він на мене, щоб я починав, дожидає. Нині ж прокинувся раніше. «І перший прийшов він до мене. Кликать послав я його саме тих, що про них говорив ти. Але ходім, застанемо, мабуть, моїх біля брами, серед сторожі, тамбо, усім і сказав я збиратись». Мовив до нього у відповідь Нестор, їздець староденний. «А коли так, то ніхто із Аргеїв його не осудить». Кожен послухає те, що вилітиме він, чи накаже. Так відповівши Астрідові, і груди хітоном покривши, гарні сандалії потім до ніг прив'язав він лискучих. Зверху ж великий з тканини подвійної плащ пурпуровий він на плече пристебнув пухнастою шерстю покритий, списем міцного узяв, окутого гострою міддю, і до швидких одійшов кораблів міднозбройних Ахеїв. Першим тоді Одіссей, що зев собі мудрістю рівний, з сну розбудив опівнічного північного Нестор їздець староденний криком гучним аж до серця, Дійшов йому звучний той голос.